Мене починало трусити, мов лихоманці, від всього звичного і буденного, що оточувало мене. Запахи маринованих грибів і варення, побрязковання столових приборів, чемні розмови з додаванням іноземних слів, неспішний шурхіт коліз візка по бездоганно круглому дрібному гравію алеї, пухкання корків шампанського, усмішки панянок. Мережевні носовички із вензелями, примірки карнавальних костюмів, розмови про освіту селян і майбутні зміни у суспільстві. Все це фізично гнітило мене, ніби я був рибою, випущеною у болото. І я стрибав, мов навіжений, намагаючись ухопити ротом хоча б колток свіжого повітря. Шалена Жага жити захльостувала мене. Будь-яке коливання повітря, сторінка книги, новий запах, що линув з-за паркану, невибагливий мотивчик шарманки, віддалений наспів кочівників циган, навіть споглядання ярмаркових картин кликали мене у путь. Мені треба було самому пізнати всі стихії – море, ліс, гори – і те, на що здатен – поки смерть не відібрала можливість рухатись. Чомусь уже у дитинстві мене душив страх близького кінця, і кожен день я проживав як останній, звідча констатуючи, що і цього дня лишився на місці. Нарешті, ледве мені виповнилося 17, я таки утік з дому. Пішки дістався аж до Камчатки – вступив до артілі, що мила золото. Не обтяжуватиму вас подробицями, вони гідні кількох томів, але я ніде не залишався надовго. Навчався одного і одразу брався до іншого. Якийсь час мене захопили мандри разом з сиганським табором, потім потягло до моря, і кілька місяців я служив на рибальському човні у Балаклаві. Ненадовго висів у Херсоні, де працював у фарбувальній майстерні, друкувався в місцевих відомостях, писав вірші і у залежності від заробітку міг жити і в найбіднішій хаті рибальського селища і у готельному номері великих міст. Гроші йшли до мене, мов, риби у нерестову пору. Але ніколи не залежувалися в кишенях. Я був щасливчиком. У тому розумінні, що, зустрічаючись із людьми, приносив їм удачу. Чому так виходило, не знаю, але після кожної зустрічі зі мною справи у людей йшли угору. Це стосувалося будь-чого, у дрібному і великому, від добрих уловів до отримання великих фрахтових замовлень. Тільки собі я не міг принести втіхи, адже згодом і цей світ став для мене замалим. Я дорослішов і починав розуміти, що мені не вистачає тих, з ким міг би розділити свої думки. Здебільшого люди хотіли грошей і не розуміли, як можна відмовитись від чистих простираду і кар'єри у юриспруденції» тим більше маючи удачу і репутацію і щасливчика. Але попри це мене все одно не попускала душевна малярія, і часом я відчував ту саму задуху, що і у себе в маєтку. На якийсь час мені здалося, що вона може пройти завдяки вітру революції, котрий здіймався над просторами країни. Схильний до романтики і авантюр, я вступив у партію соціалістів. Але я не сприйняв руйнацію, котра несла ідея загальної рівності. Крізь решету того драного рядна, на яке поступово перетворювалася реальність, із усіх щілин полізло те, що доти перебувало на дні. Всі людські вади, разом з ними бідність, голод, руйнація, на тлі пустослів'я про створення нового світу. Але я вже знав, що мені потрібно, адже знайшов учителя».